Siete sintonizzati su Radio Hernica. Buon ascolto. Radio Hernica FM 105900.radioernica.com casica inverno 1925 All'interno della cucina di una modesta abitazione, una come tante del piccolo borgo Sciojaro, padre e figlio stanno ascoltando la radio. È una radio a galena, uno dei primi apparecchi che consentono l'ascolto di voci e suoni trasmessi attraverso le onde elettromagnetiche. Il signor Giuseppe, il padrone di casa, di mestiere, fa il sarto, ma è anche un appassionato e bravo musicista dilettante che suona il flicorno baritono nella locale banda musicale. Il figlio si chiama Severino, ha quasi sette anni ed ha predisposizione unico e sensibilità naturali per la musica. Quella sera il signor Giuseppe ha sintonizzato la potente stazione radio di Berlino che sta trasmettendo un concerto dei Berliner Philharmoniker. Il programma prevede tra gli altri l'esecuzione del concerto in sol maggiore per flauto e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart. Per il giovane Severino è una folgorazione. È in quel momento che decide che farà il musicista e che il suo strumento sarà il flauto. Due giorni dopo il signor Giuseppe accompagna il figliuolo dal maestro Creati, valente musicista proveniente dalla banda della Marina, che aveva portato il complesso Ciociaro alla vittoria nel prestigioso Premio Mascagni. Sotto la sua direzione il giovane Severino inizia una prodigiosa carriera di musicista che lo porterà a calcare i palcoscenici di tutto il mondo. creati non può dire di no al suo musicista. Procura al piccolo Severino un flauto e inizia a dargli lezioni di solfeggio. Nel giro di un anno il giovane musicista dimostra tutta la sua bravura. Creati a questo punto gli propone di studiare un celebre pezzo per flauto il pastore svizzero di Pietro Morlacchi Severino non solo esegue egregiamente i virtuosismi del pezzo ma sulla base di questa composizione inizia anche a improvvisare e diventa così l'attrazione della banda. Ben presto si sparge la voce di questo ragazzino prodigio della banda di Roccasecca che a un certo punto del concerto improvvisa un piccolo podio su una cassetta di legno vi sale sopra inizia a suonare il celebre pezzo di Morlacchi improvvisando e facendo delirare letteralmente il pubblico presente è l'inizio della sua carriera di musicista le bande musicali del meridione se lo contendo ne ben presto diventa Primo Flauto con le bande musicali Severino entra in contatto con il pubblico, un contatto stretto, vigoroso, un contatto che durante il corso della sua carriera non rinnegherà mai. Alberto Semprini è di famiglia romagnola, ma è nato in Inghilterra a Bath nel 1908. È un bravissimo musicista e a un certo punto negli anni 30 decide di trasferirsi in Italia e fonda diverse orchestre che diventeranno famose nel corso di quegli anni è e lui a introdurre lo swing in Italia. È un valente direttore d'orchestra, la sua è un'orchestra ritmo sinfonica, quindi abbraccia un po' tutti i generi musicali. Tanto per darvi una idea della caratura del personaggio, vi diciamo che è lui che nel 1958 orchestra e dirige la musica di Nel blu dipinto di blu cantata da Domenico Modugno e Johnny Torelli, vincitrice del festival di quell'anno e che è diventata ed è tuttora una delle hit italiane più eseguite al mondo italiano nell'inverno del 1943, quindi in piena guerra, le strade di Alberto Semprini e Severino Ganzelloni si incrociano. Avevamo lasciato il giovane musicista Ciosciarro in tour con le sue bande. Lo ritroviamo nella Roma bellica dove nel frattempo si è trasferito per studiare al Conservatorio di Santa Cecilia grazie ai buoni uffici di un suo zio che ha diverse conoscenze nell'ambiente musicale romano. È e inutile dirlo, il giovane Severino si diploma a pieni voti nel suo strumento preferito, ma a questo punto con la guerra in pieno svolgimento c'è il problema della sopravvivenza. In quel periodo il punto d'incontro di suonatori, imprenditori, direttori e cantanti è la galleria di Piazza Colonna a Roma. È qui che Semprini conosce Gazzelloni e lo scrittura per la sua orchestra. Probabilmente non deve essere stato facile per il giovane musicista, neo diplomato all'Accademia di Santa Cecilia affrontare un mondo totalmente diverso, quello della musica leggera e della rivista, ma per il resto si è in piena guerra, le occasioni di lavoro scarseggiano e quindi Severino Gazzelloni si è data, suona con l'orchestra di Semprini, dove incontra anche Alberto Rabagliati, che è una delle voci top dell'epoca e finisce a suonare anche per la rivista di Magario ma in questi strani frangenti beh la fortuna gli arrive perché durante una delle sue esibizioni viene notato da Bernardo Previtali Ricordare Bernardo Previtali che iniziva non solo appetuosa, non solo gloriosa ma sotto tutto culturale Il grande direttore d'orchestra in 50 anni di scelte programmature ha costruito cultura in un senso francamente rivolgendosi al passato, al presente e anche al futuro della musica in un modo che sembrare fatto di rigore, di entusiasmo, di purezza e di concretezza. Arturo Toscanini in esilio, Fernando Previtali è il nome tutelare della musica classica italiana. Previtali è il peneto di nascita ma torinese di formazione e di cultura, è pianista, violoncellista e nel corso degli anni è diventato un valente direttore d'orchestra e le sue direzioni non si limitano ai classici eseguiti comunemente, ma anche ai giovani compositori del 900. Non a caso la sua formazione è avvenuta in gran parte sotto la supervisione di Franco Alfano nella seconda metà degli anni 30 è un nome famosissimo in Italia perché i suoi concerti con l'orchestra sinfonica di Roma dell'Eiar sono eseguiti in diretta per diversi anni e nella Roma del 1944, appena liberata dagli alleati, lo ritroviamo ancora in questa funzione, in quella che poi diventerà l'orchestra sinfonica della Rai di Roma. Entrare in quell'orchestra è il sogno di Severino Gazzelloni. Lui non sa che il maestro Previtalli lo ha ascoltato già in una delle sue performances, diciamo così, leggere E un giorno il suo amico Arturo Abbà, che suona il clarinetto nell'orchestra sinfonica del Leyer, lo raggiunge al Teatro de Scalchi dove lui si esibisce e gli comunica che l'orchestra sta cercando un flauto lo invisa a presentarsi dal maestro Previdiali aggiungendo che quella è la sua grande occasione. Severino Gazzelloni non si fa pregare, raggiunge il maestro Previdiali e si mettono d'accordo per una audizione. Gazzelloni porta a Via Asiago di Roma, dove è la sede della dell'Eiar, futurarà il concerto in Re maggiore per Flauto di Mozart, quello che aveva ascoltato alla radio tanti anni prima. Il maestro Bravitali rimane colpito dalla tecnica padroneggiata dal giovane Cociaro e quindi Severino Gazzelloni entra nella pianta organica dell'orchestra sinfonica di Radio Roma quella che poi diventerà orchestra sinfonica della RAI. A Gazzelloni pur essendo un valente solista piace suonare in orchestra proprio per la sua formazione bandistica e con l'orchestra della RAI di Roma rimarrà nei successivi 30 anni. Nel suo ingresso nell'orchestra di Radio Roma, Gazzelloni inizia a godere anche di una certa notorietà, viene invitato in vari salotti romani, tra i quali quello importante della signora Pacifico, a tenere concerti solisti con il suo flauto. Ed è proprio in queste circostanze che inizia la carriera solistica di Severino Gazzelloni. Le note di Vivaldi, di Boccherini, di Mozart risuonano quindi all'interno dei salotti romani grazie al suo flauto, ma Gazzelloni non è il tipo di allagiarsi sugli allori, vuole andare avanti, vuole sperimentare. E a questo punto è decisivo l'incontro con un altro grande della musica italiana del tempo, Bruno Maderna. Per quanto riguarda poi il campo più specifico della musica contemporanea c'è ancora una battaglia da fare, ci sono tante battaglie da fare, ma specialmente una, una è quella di riportare, cercare di riportare la musica barocca, la musica del rococo e la musica romantica a una certa giustezza di direzione cioè, è dipinare tutti quelli qui tutti con incrostazioni di di di di retto risbo di di di di di un di interpretazioni aneddotiche di una società borghese che orbista per seguire per fortuna e riportare per esempio i testi di Beethoven o di Mozart o di Bach o di Monteverdi il più o meno possibile alla versione originale. La pur breve vita terrena di Bruno Maderna è una vera è e propria epopea musicale che meriterebbe di essere raccontata a parte. Qui ci limiteremo a dire che è stato uno dei maggiori direttori d'orchestra e compositori contemporanei italiani del 1900 e con lui Severino Gazzelloni stringe un rapporto di amicizia e di collaborazione professionale che durerà fino alla morte del maestro avvenuta nel 1973 a soli 53 anni a causa di un cancro ai polmoni. Profondo conoscitore della musica classica e della musica barocca in particolare è un grande e accanito sperimentatore è lui a introdurre Severino Gazzelloni nel mondo musicale di Darmstadt. Einfang den Mann mit Augen trinkt dies nachts der Mond in wo Darmstadt è la tipica città tedesca le cui origini risalgono al Medioevo. Si trova nella regione tedesca dell'Assia e ha quindi una storia lunga ed importante e a tratti drammatica perché negli anni 30 è qui che si hanno le prime notizie di persecuzioni nei confronti dei cittadini tedeschi di origine ebraica. Nel corso della guerra subisce bombardamenti e distruzioni, ma nel secondo dopoguerra si ha una specie di rinascimento di questa città che diventa un polo di attrazione per la cultura e in particolare per la musica e per i musicisti di tutto il mondo. È qui che il musicologo tedesco Wolfgang Steinek decise di aprire la sua scuola di musica contemporanea da da Sayneck diventa ben presto il punto di ritrovo delle avanguardie musicali del secondo 900. In questa città tedesca si incontrano nomi come Stockhausen, Petrassi, Pierre Boulez, Noo Brown, Messiaen, insomma il gotha della musica classica contemporanea. Gazzelloni in questo ambiente si trova perfettamente a suo agio. La sua tecnica, la sua padronanza del mezzo gli consentono di eseguire agevolmente le difficilissime partiture di questi musicisti che chiedono agli esecutori performance sempre più estreme. È il caso della sonatina per pianoforte e flauto di Pierre Boulez che i flautisti francesi rifiutarono di suonare perché a loro modo di vedere quella non era più musica. Gazzelloni invece attratto da questa ennesima difficilissima sfida si fece inviare lo spartito e preparò l'esecuzione insieme al pianista David Tudor. Un altro pianista eclettico di quell'epoca sempre attratto dalle sfide considerate impossibili. Nel 1954, in quell'estate era presente anche Pierre Bulesse ad Darmstadt, i due eseguirono davanti a lui la sonatina in modo impeccabile e lineare, riscuotendo l'alta approvazione dell'autore. Boulez ebbe a dire che solo un uomo con la tecnica di Gazzelloni sarebbe riuscito ad eseguire quel pezzo. Se gli anni 50 sono quelli della ricostruzione fisica e morale di una civiltà, Gli anni 60 costituiscono invece il vero spartiacque verso l'età moderna. L'economia sembra destinata a crescere in eterno e anche se questa prospettiva alla fine del decennio si sarà dimostrata effimera, i costumi, le abitudini, la demografia, lo stesso modo di pensare subiscono dei profondi mutamenti. Tra mille problemi e contraddizioni si sperimenta, si innova e la domanda di partecipazione dal basso alle dinamiche politiche, culturali e sociali trova riscontro in numerosi ambiti, compreso quello musicale. Forte dell'esperienza del gruppo di Darmstadt, Severino Gazzelloni, che ormai è una icona della musica mondiale, è uno di quegli artisti che decide di uscire dall'angusto e un po' elitario per l'epoca ambito delle sale da concerto e portare la musica classica nelle piazze, nelle fabbriche, nelle feste di partito e naturalmente anche in televisione che nel frattempo, grazie alla produzione di ricevitori dai prezzi relativamente abbordabili per una famiglia italiana media è diventato il principale mezzo di intrattenimento di massa. Gazzelloni si trova perfettamente a proprio agio davanti alle telecamere. Il contatto diretto che ha sempre ricercato con il suo pubblico è stato un ottimo allenamento in tal senso. Nel corso delle sue partecipazioni televisive il musicista diverte e si diverte scardinando quella regola non scritta che vede la musica classica come un qualcosa di accessibile solo a pochi eletti. Per lui questa sacralità non esiste. La musica è di tutti, basta proporla nel modo giusto e così vediamo Gazzelloni, spesso ospite di trasmissioni di grande richiamo come Studio 1, cimentarsi insieme a Mina in una versione jazz del finale dalla fuga in do minore di Johann Sebastian Bach. un'altra grande voce della scena musicale italiana, venuta purtroppo a mancare proprio in questi giorni, è quella di Milva. Il maestro Gazzelloni a suo tempo ha duettato anche con lei durante una trasmissione televisiva dei primi anni 70 presentata da Renzo Arbore, interpretando in quella occasione una delle canzoni più belle di Bart Bacara. This guy is in love with you. You see this guy? This guy's in love with you. Razzelloni è stato molte volte ospite nei programmi di Renzo Arbore e accanto alle sue esibizioni musicali non ha mancato mai di far sentire la propria autorevole voce a favore della diffusione sempre più ampia di un'esercizio della musica classica. Ascoltiamo a questo proposito un suo intervento nella trasmissione commemorativa dei 50 anni di Radio in Italia, andata in onda nel 1984. Io volevo che fossero ricordate anche un po' le orchestre sinfoniche della Rai, eh. la musica colta soprattutto, perché qui questa è molto importante, è un momento stupendo in Italia per la musica, la domanda che c'è da parte dei giovani, quindi ho pensato, dico chissà se qualche cosa questi faranno eh. e quindi ci siamo incontrati con questa telefo telefonata io arrivavo oggi oggi da Ginevra e eh. quindi ecco mi qui lui dopo... mi ha telefonato m'ha detto ma scusa ma la sinfonica non la ricordate io ho detto oggi ricordiamo la sinfonica e quindi perché non vieni lui ha detto sì proprio così eccetera e, ed è venuto a parlarci un po' dei meriti della radio che sono tantissimi perché come sapete la la, la radio ha aiutato moltissimo la musica sinfonica e la musica lirica e tuttora la aiuta Ehm eh, io devo dire, intanto mh, a me non piacciono i ricordi, ma quelli che sono i, i diciamo i pregi soprattutto fondamentali della Rai che ha dato per la musica, la Martini e Rossi, quei famosi concerti, concerti Martini e Rossi erano... che faceva alla Cora e io ero ero ragazzino, stavamo nella banda del mio paese, era Occasecca e ascoltavamo questi concerti, cioè la Rai poi ha creato un famoso studio di fonologia a Milano certo. che era diretto da Zucchi con Maderna E certo. Celi Bidaco fu il primo direttore che portò Furtwängler, non dimentichiamo che l'Orchestra Sinfonica di Torino, di Roma, di Napoli, la Scarlatti e di Milano ha avuto i più grandi direttori d'orchestra di questo mondo, certo. quindi io ri ricordo, ecco, un ricordo molto bello di Stokowski nel camerino che correggeva alcune cose eh, prima della suite di Bach che io dovevo suonare con lui, ecco. Siamo giunti all'ultimo capitolo del nostro podcast su Severino Gazzelloni che dedichiamo al maestro e al suo rapporto con Anagni. Nella nostra città esiste la narrazione del colpo di fulmine di un giovanissimo Severino Gazzelloni, musicista talentuoso ma ancora di pochi mezzi economici e ben lontano dall'essere una celebrità per una ragazza del luogo di famiglia piuttosto agiata che non vedeva di buon occhio questa relazione che quindi fu stroncata sul nascere. Questo il gossip, invece i miei ricordi personali riguardano l'ambito musicale. Personalmente ho ascoltato Severino Gazzelloni dal vivo in due occasioni. La prima in un concerto col suo pianista d'accompagnamento storico Bruno Canino presso la chiesa di Sant'Agostino nell'estate del 1977, nel programma erano compresi Bach e Debussy. Ricordo che in quella occasione un gran numero di anagnini che in qualche maniera lo avevano conosciuto in passato, dopo il concerto si accalcarono attorno al maestro per salutarlo e scambiare con lui qualche parola quell'occasione ho dire il vero neanche provai ad avvicinarmi perché provavo veramente un timore reverenziale nei confronti di questa icona della musica mondiale. Invece ci fu una seconda occasione, qualche anno dopo, esattamente nell'estate successiva all'uscita del film Amadeus del regista Miloš Forman. Come sapete, in quel film il musicista italiano Antonio Salieri veniva presentato come il cattivo della situazione e il personaggio venne caratterizzato in termini tutt'altro che lusinghieri. In realtà voi non sono mai state realmente accertate le nefandezze attribuite postume al Salieri. Il e Gazzelloni, pur essendo uno degli interpreti mozartiani più apprezzati al mondo, decise di fare una tournée in qualche modo riabilitativa del musicista italiano presentando alcune sue composizioni per orchestra. Anagni fu la sede di uno di questi concerti che si svolse all'aperto in piazza Innocenzo III. Le prove pomeridiane però si dovevano svolgere per motivi logistici presso il palazzo comunale e io qui mi presentai armato di registratore ma con scarse informazioni possibilità di imbogarmi nell'edificio. Arrivato sotto il portico comunale e B invece un colpo di fortuna. Gli orchestrali stavano entrando proprio in quel momento e davanti all'entrata c'era anche il pianista Luca Salvatori che io avevo conosciuto qualche anno prima grazie ad Antonio Dantò. Il pianista era alle prese con una spinetta non grandissima, ma comunque pesante da trasportare ai piani superiori per le prove. Luca Salvatori mi riconosce, carichiamo la spinetta e ci inerpicchiamo per le non comodissime scale del Palazzo d'Iseo. Una volta imbucato mi nel Palazzo sotto lo sguardo perplesso degli uscieri del Comune di Anagni restava la parte più difficile di tutta l'operazione, ovvero l'intervista a Severino Gazzelloni. Devo dire che il maestro, dopo un primo sguardo fulminante che non faceva presagire niente di buono, mi accordò l'intervista, ritardando anche l'inizio del suo lavoro. E infine mi consentì di assistere alle prove con l'impegno di non registrare, purtroppo con mio sommo rammarico la cassetta di quella intervista è sparita dopo qualche anno dai nostri archivi e quindi non sono in grado di farvi ascoltare quella bellissima intervista. Severino Ganzelloni ci ha lasciato il 21 novembre 1992. La sua figura ha attraversato quasi l'intero arco del 900 è stato un grande personaggio della musica classica internazionale, un grande strumentista, un grande comunicatore e noi abbiamo cercato di raccontare la sua figura qui a Radio Hernica. Speriamo di esserci riusciti almeno in parte perché col tempo a nostra disposizione certamente non si può essere completamente esaustivi. Al termine della nostra trasmissione ci corre l'obbligo e il piacere di citare i credits delle clip audio inserire nella nostra trasmissione di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per flauto e orchestra nell'esecuzione di Severino Gazzelloni di Pietro Morlachi abbiamo ascoltato il pastore svizzero nell'esecuzione di Sir James Galway Alberto Rabagliati invece ha cantato se ascolti la radio stasera di Arnold Schoenberg, abbiamo ascoltato un estratto dal suo Pierro Linaire, una intervista degli anni 50 di Bruno Maderna dalle Teche Rai, di Pier Bulese la sonatina per Flauto, una intervista di Renzo Arbore a Severino Gazzelloni in un programma del 1984 e di Renzo Arbore a Severino Gazzelloni in un programma del 1984 e due esecuzioni insieme a Mina e a Milva sempre da programmi tratti dalle teche Rai. Di Antonio Salieri invece abbiamo ascoltato un estratto dal primo movimento del concerto per flauto, oboe e orchestra. Si conclude così questa trasmissione dedicata alla vita e alla musica di Severino Gazzelloni, un sosciaro illustre. La trasmissione è stata prodotta da Radio Hernica e realizzata da Francesco Cecconi che vi ringrazia per il cortese ascolto. Vi ricordo che il programma potrete riascoltarlo sia in modulazione di frequenza sui 1058 e 1059 MHz e naturalmente anche sul nostro sito di riferimento che è www.radioernica.com nella sezione dove potrete trovare tutti i nostri podcast. Grazie, grazie, grazie e rimanete in sintonia con Radio Hernica. Siete sintonizzati su Radio Hernica. Buon ascolto. Radio Hernica FM 105900.radioernica.com